Banca Transilvania îți prezintă România în direct, cu Moise Guran, la Europa FM. Bună ziua și bine v-am găsit! Așa cum v-am promis, în deschiderea emisiunii de astăzi, pe care o puteți urmări apropo live și pe Facebook și pe site-urile EuropaFM.ro și Bizidei.ro. O să vă fac un fel de rezumat așa, al ultimelor zile, completând pe parcursul emisiunii cu informații, căci asta mi-am propus în primul rând pentru această emisiune, să vă informez cât mai bine și cât mai exact în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile. Ieri dimineață, Direcția Națională Anticorupție a dat un comunicat prin care anunța faptul că a clasat um, cauza privind sesizarea primită în legătură cu o infracțiune prevăzută în legea 78-2000, legea privind actele de corupție sau legea DNA-ului, cum îi mai spunem uneori, în legătură cu uh, posibilitatea ca cineva să-și fi uh, un șef de partid, să-și fi uh, exercitat influența asupra membrilor guvernului pentru a obține de la aceștia emiterea ordonanței 13 privind modificarea codului penal, DNA-ul a mai comunicat că a fost inițial sesizată și, sesizat și în legătură cu eventuale infracțiuni privind favorizarea făptuitorului și prezentarea curea credință de date inexacte parlamentului sau președintelui, dar DNA-ul a decis să dijungă și, să, -și dec să decline către parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, îi mai spunem parchetul general, cauza, pentru că ulterior, ca urmare a efectoare unor acte de procedură, procurorii au dispus extinderea urmării penale cu privire la infracțiunile de sustragere sau distrugere de înscrisuri, sustragere sau distrugere de probe, ori de înscrisuri și fals intelectual. Este vorba de modul în care a luat naștere celebra ordonanță 13 de acum, toate sunt în comunicatul DNA, dacă vă e ceva neclar în legătură cu ele, eu l-am la îndemână și o să vă citesc. După amiază Curtea Constituțională, tot ieri, a venit cu următorul comunicat, mă rog și cu o declarație a Valer Dornean, o să o discutăm și pe aceea dacă doriți neapărat. Comunicatul DNA zice că, în urma deliberărilor, Curtea a constatat că a existat și există un conflict juridic de natură constituțională între Ministerul Public, adică Parchetul General prin Direcția Națională Anticorupție și Guvernul României, generat de acțiunea parchetului de pe lângă înalta Curte și DNA, de a-și aroga atribuția de a verifica legalitatea și oportunitatea unui act normativ, respectiv ordonanța de urgență a Guvernului numărul 13 pe 2017. Curtea a constatat că aprecierea oportunității adoptării unei ordonanțe de urgență sub aspectul deciziei legiferării constituie un atribut exclusiv al legiuitorului delegat, Guvernul României. De asemenea, am acest comunicat, nu avem o decizie motivată a Curții până la această oră, ea va veni probabil în zilele următoare, la înla îndemână și vă pot spune mai multe din el. Imediat după aceea, președintele Senatului, cel care și sesizase Curtea Constituțională în legătură cu ancheta DNA-ului, a cerut demisia șefei DNA Laura Codruța-Chioveși. Mă rog, Traian Băsescu a cerut acest lucru, s-au tot, rostog tot rostogolită astfel de cereri pe televizoarea seară. Astăzi, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, judecătoarea Simona Marcu, membră a CSM, a cerut sesizarea inspecției judiciare pentru verificarea declarațiilor procurorului general României, Augustin Lazăr, făcute după adoptarea Ordonanței de Urgență numărul 13, dar și în ce privește situația de la DNA Ploiești cu procurorul la Negulescu. Aceasta este, acestea sunt ultimele evenimente, doamnelor și domnilor. Vă spuneam la pastila Bizidei că este ciudat modul în care s-a pronunțat Curtea Constituțională, având în vedere faptul că procurorii nu verifică niciodată oportunitatea unei decizii politice, dar despre legalitate. Aici e o întreagă discuție, adică dacă ar trebui sau n-ar trebui guvernul să respecte legile atunci când dă alte legi, ordonanțe, în speță. Asta e o discuție care va naște probabil foarte mari controverse în societatea noastră. Mi s-a părut mie că prin această decizie Curtea Constituțională a creat o supraimunitate, să zicem, pentru membrii guvernului. Poate mă înșel, este doar opinia mea. Acum, în lumina ultimilor evenimente, îmi dau seama că creat, De fapt, decizia CCR ce creează un cadru perfect pentru demisia sau demiterea Procurorului General și a șefei DNA, Laura Codruța-Cheveși. Aceasta este starea de lucruri la acest moment. Vreau să o comentăm împreună. V-am spus, mi-am propus mai mult decât să-mi exprim opiniile. Deja am făcut-o și la noi la radio și pe site-ul să vă informez cât mai bine în legătură cu ceea ce s-a întâmplat. întâmplat. Vă întreb ce e de făcut de aici încolo. Curtea Constițională, vă reamintesc, reprezintă garantul uh, democrației, dacă stăm să ne gândim așa. Curtea constituțională este cea care spune când o lege încarcă sau nu încalcă Constituția României. Acest conflict între puterile statului este, nu e ceva nou, s-a mai întâmplat în țara noastră, dar nu de această manieră. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Constantin! Bună ziua! Vă ascultăm? Ceea ce cred eu este că se încearcă cu disperare neutralizarea DNA-ului. E o întreagă discuție aici, pentru că, vedeți, dna prin această lege 78 pe 2000 are, de obiect, are drept obiect de activitate, marea corupție. Dacă dna nu mai poate ancheta faptele miniștrilor, sau, mă rog, foarte puține dintre acestea, atunci chiar na, nu va mai exista DNA, dar dna se va ocupa cu lucruri ceva mai mărunte sau se încearcă punerea la puncta DNA-ului. Așa. Dacă nu DNA-ul, atunci cine va trebui înființat un, înființat un nou organism pentru a... Nu, n-ați înțeles. Nici mama doamnei și nici mama procurorului general, mama procurorilor în general nu va mai putea încheta guvernul dacă Curtea Constituțională spune că guvernul poate fi cenzurat în actele sale... Doar de către Curtea Constituțională, în privința legalității. Da, dar, de păcate, CCR-ul și-a dovedit uh, afilierea spre, spre politic. Curtea Constituțională este numită eu. de către... Dar să știți că așa e peste tot în lume. E numită da. de Parlament, de Senat, de Camera Deputaților, de Președintele României, membrii Curții, mai exact. De-aia vă spun e posibil, că... E posibil să asistăm la... La prăbușirea democrației în, la noi, în România. Ok. Deci asistăm? Asta e, asta e de făcut, spuneți noastră. Se pare că ibicei și ieșirea în stradă nu mai are niciun efect asupra lor. Ok. Bine. Vă mulțumesc, Constantin, pentru opinii 0372069599. Flavius, bună ziua! Bună ziua, măițe. Din punctul meu de vedere, am un comentariu foarte scurt la tot ce se întâmplă în România. Toți cei care ocupă funcții în stat sunt cetățeni români, da? mm. Pentru că Curtea Constituțională vorbesc strict de aspectul de legalitate, este garantul respectării Constituției, cu permisiunea, ca mai să-și citi, articolul 16, articol, aliniatul 1 și 2 din Constituție, cetățenii sunt egali în fața legii, aliniatul 2, nimeni nu este mai presus de lege. Da, sunt cele Am două principii. Ce Așa, întâmplat, spuneți. Cu Curtea Constituțională, un singur lucru e mai rămâne: să ieșim în stradă din nou. Ca să cerem ce? Flavius, Flavius, stați așa! Da. Să cerem Ca ce? Să cerem respectarea Constituției. Exact această instituție, desernată să respecte Constituția, care are oameni numiți politic, nu fac acest lucru. Păi, bine, bine, dar. Servesc grupuri politice. Bun, și deci să-i cerem Curții Constituționale să respecte Constituția. Ok, e un punct de vedere. Vă mulțumesc pentru el, Flavius. 0372069599. V-am spus, întotdeauna mi s-a părut abrange genul ăsta de protest. Adică, cum să ceri curții constituționale să respecte Constituția? Curtea Constituțională este care spune Constituția. Ludovic, bună ziua! Vă ascultăm! -o pierde semnalul cum mai adus, dar, să trecute, când -am mai Nu s de prea bine. Să vorbiți mai aproape de telefonul doar. Alo, Alo, Așa, -auzi? da, A da, da. Să nu pierde semnalul ca da, da, da. Așa. Uh, problema vine de la Parlament care Parlament este suveran în România. Adăta Nu, doar vrea... poporul că... este suveran, să știți. Poporul este suveran când merge la vot. Așa este. Și mi uh, se aruncă în gură, în piept, în cap, în ochi da. că am votat ceva. Așa am este, dar potrivit articolului 2 din Constituție care se numește Suveranitatea, da? Doar poporul este suveran. Nimeni okay. altcineva. Corect, corect. E adevărat că De își manifestează, adus. își manifestă suveranitatea prin organele sale reprezentative, prin referendum, okay. da? Asta atâta le găsiți vreme, în Constituție. At atâta, vreme, atâta vreme cât noi alegem niște noi. La rândul lor acei și aleg la curtea constituțională al fioloși. Nu, uh, aș... nu cumva curtea constituțională ne spune băi dacă votați penalii, de asta e viața? Curtea constituțională. Face parte uh, din aleșii care au fost acolo. Deci, dacă ne uităm, Valer Dorneanu a fost președintele Camerei Deputăților. Dar da, vedeți că, că nu e numai Valer Dorneanu acolo. E domnul uh, Daniel Morar, da, care a fost da, șeful da, de neam, Doamna Livia Stanciu, care a fost șefa în altei curs de casație și justiție. Nu e doar Dorneanu acolo. Nu este doar corect, așa este. Ei respectă niște legi date de Parlament. Da, nu, atenție! Curtea Constituțională analizează legile date de Parlament sau alte acte și spune în ce măsură acestea încalcă sau nu Constituția. De acord, de acord. Încălcă, care încalcă Constituția. Constituția a fost votată în Parlament și aprobată prin referendum de către populație. Ah da. Corect? Da. Corect. Ori, dacă această Constituție încalcă strâmbe, așa cum este constituită de către tovarășul nostru Iorgovan, pe și asemănarea și Iliescu, Deci nu putem să mergem mai departe să judecăm după lege strâmbă. Ludovic, în primul rând, încă o dată vă spun că eram student la vremea aia. E și sigur eu. că a și avut eu. un rol Iorgovan, sigur că a contat relația de putere de la vremea respectivă între președintele Iliescu. Și primul ministru roman. Dar hai să o lăsăm pe asta. Constituția noastră, la articolul ăla 115 pe care nu-i dă voie guvernului să schimbe codul penal prin ordonanță, mai exact regimul drepturilor fundamentale, da, că ce e codul penal da. până la urmă, mai spune că guvernul nu are voie să schimbe nici Constituția prin ordonanță. Ce te faci da. dacă guvernul schimbă Constituția prin ordonanță și desințează Curtea Constituțională? Poftiți! Iar Curtea constituțională zice în decizia de ieri că doar Curtea constituțională poate să zică ceva despre ordonanțele guvernului. Poftiți! Doar, doar Curtea constituțională, Aici este o problemă din punct de vedere legislativ la momentul creierii acestei Constituții. Pentru că niciun alt organism intermediar, se întreagă, ordonanța este dată pe termen de trei zile, dar dacă Parlamentul ulterior, pentru că nu este este în vacanță și atunci trebuie făcută o lege, Odată o hotărâre, ce mai bătau e acolo, vine și spune, să am rogă, tot, tot ce s-a întâmplat pe cele 3-5-10 zile, revin la normalitatea. Dar, nu, așa, da? chiar așa spune legea. Dacă Parlamentul este în vacanță, la data emiterii unei ordonanțe de urgență, se convoacă, dar... Atenție, nim Și dacă Parlamentul zice Ordonanța nu e în regulă, atunci Ordonanța le vine totul la starea De dinainte ei, în măsura în care se poate ca asta a acționat retroactiv Dar, păi, atenție, păi, nimeni păi. nu obligă Parlamentul da. să ia în discuție imediat o ordonanță De urgență. Sunt ordonanțe ei, de nimeni. urgență Care stau cu ani, în vigoare până -i Le ia Parlamentul în discuție Da, pentru că nu au timp de așa ceva au timp de Eu aș propune să facă și parlamentari O lege pe care să ne bage pe ăștia care nu furăm, că suntem mai puțini, să ne facă nouă un Chioșca acolo, să stăm noi acolo. Ludovic, vă înțeleg supărarea și chiar frustrarea. Întrebarea mea era ce e de făcut? Ce este de făcut? Alegerea purții constituționale, măcar o parte din ei, să se facă prin vot direct. Au eu găsit o altă modalitate, nu numiți politic pe interese de grup sau, sau altfel de interese, ca să nu spun... Asta ar presupune o modificare a Constituției. Vă mulțumesc pentru opinii 0372069599 Cosmin. Bună ziua! Bună ziua, salut, mă Vă ascultăm. Vreau să te întreb dacă acea ordonanță 310, dată de guvern, a fost constituțională sau faptul în sine, ca acea ordonanță care schimbă codul de procedură și codul penal. Era constituțional, dată schimb de guvern. Nu avem un răspuns cert la asta, deoarece Curtea Constituțională a evitat să ia în discuție ordonanța 13. Dar, din punct de vedere legal, constituțional, le este permis lor, celor din guvern, să facă asemenea schimb? Eu zic că nu, dacă mă întrebați pe mine. Prin. Și atunci, acel lucru nu a fost declarat neconstituțional. De ce, Moise? Pentru atâta timp cât ei vor avea oamenii lor în aceste posturi conducere, dar că dreptatea va fi de partea lor. Noi despre ce stăm acum să discutăm? Ce analizăm? Dacă despre e ce e de făcut. Nu? Dacă e legal sau nu, A, despre ce e de făcut. Da, pentru că Asta. suntem într-o fundătură. Cosmin, încă o dată subliniez acest lucru. Cur fără curtea constitucională, nu există. Ea e garantul Constituției este care e garantul democrației. Rămâne imparțială. Dar cu un om cavalet, donana, acolo, niciodată nu va fi imparțial. Cu un om ca acolo, niciodată avocatul poporului nu va fi imparțial. Despre ce vorbim? Vă întreb eu asta. <laughs> Poftiți, Cosmin. Când noi, poporul, prin acția noastră, rămânem ultima linie de apărare pentru democrație în țara asta. Și cel mai bun lucru pe care am putea să facă acum procurorul general, respectiv doamna Crivești, este și este să-și vadă în continuare de treaba lor. Păi, da, da, nu uitați un lucru. Procurorii acționează cu legea. Deci e un alt paradoxal. Uh, nu mi-am inteles exact numărul articolului din Constituție, dar este, cred, primul articol de la definirea Ministerului Public. Deci, procurorii acționează pe principiul exact ăsta al legalității. Nimeni nu e mai presus de lege. Vedeți cât e de paradoxal totul? Deci, nimeni nu e mai presus de lege, spun procurorii, aplicând legea. Dacă legea nu mai există sau se schimbă sau e interpretată de această manieră de către Curtea Constituțională, procurorii nu mai au ce să facă. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! 0372069599 Suntem live și pe Facebook și pe site-urile și europa-fm.ro Bună ziua, Florin! Bună ziua! Vă ascultăm! Am ieșit 20 de zile în stradă ca să apăr democrația acestei țări. Constat că ultimele interpretări ale Curții, curții Constituționale nu ne mai reprezintă... Păi, stați așa, Florin, ca să fim foarte bineînțeles, cele câteva sute de mii, că ori fi fost 5 sau șase de mii de oameni care au ieșit în stradă, apărând democrația, sunt de acord cu asta și m-am numărat printre ei, uh, au ieșit pentru că, în mod vădit, guvernul încălca Constituția țării. Acum vine Curtea Constituțională și zice nu, guvernul nu încălca Constituția țării, DNA-ul încălcă Constituția țării. Ei, atâta timp cât la Curtea Constituțională, PSD-ul, are șase oameni. S sau spre uh, șapte, așa, mă rog, în fine. Șapte. Și dacă îi prinzi în fundul gol, ei vor spune că, vor da o lege ulterior și vor spune că este în regulă. Ăsta uh. e un proces de intenție, ceea ce faceți dumneavoastră acum. E adevărat însă, și trebuie să vă spun și pe asta, de ce să nu vă spun, ci de la Digi24 au descoperit în această dimineață un proiect foarte interesant, din 2007, în care niște domni parlamentari au inițiat o lege de modificare a legii DNA-ului, care deși a fost trimisă înapoi de președintele de atunci Traian Băsescu, până la urmă a intrat în vigoare și a dezincriminat niște fapte de corupție. Printre beneficiari Liviu Dragnea, printre inițiatori Florin Iordache și Valer Dorneanu. Actualul da, președinte deci, al Curții Constituționale. Evidența ultimelor acțiuni ale Guvernului, ale Curții Constituționale, este clară. Ascunderea hoției. Iar uh, constat că. Uh, nu constat. Sunt sigur că cei care au ieșit în stradă împotriva hoției sunt cei care contribuie zilnic la PIB-ul României. Iar cei care au ieșit în stradă pentru uh, apărarea hoției sunt cei care sunt beneficiarii. Întotdeauna E punctul dumneavoastră de vedere. Eu n-aș pune așa niște S sentințe pe nimeni. S S S S sunt convins de asta. Nu, A să știți că eu am întâlnit și pensionari, de exemplu, la uh, protestele antiguvernamentale. Nu, eu vreau să. Da, sunt, sunt pensionari. Da, într-adevăr, sunt pensionari, sunt uh, părinții noștri, trebuie să-i susținem, dar cred că singura soluție care o avem de făcut în continuare este modelul Guatemala, cu grevă generală, cu stabilirea unei date, în care se înceapă greva generală, pentru că nu mai putem să finanțăm un stat uh, al cărui uh, guvern, este, este uh, focalizat pe hoție și pe ascunderea hoției de ul până la urmă, dacă dovedește ceva în uh, legătură cu activitatea uh, guvernului noaptea de 13 sau mă rog, în zile premergătoare datei uh, nu datei ordonanței 13. Dovedește, dacă nu... și-a luat mâinile de pe această anchetă încă o dată. A, -a pasat-o la parchetul cu... general. Și-a luat mâine obligată fiind. Dar nu a dat neînceperea urmăririi penale. A clasat cazul. Trebuie să facem această diferență. E una foarte importantă. Mișcarea e tactică. Am comentat de ieri acest lucru. Mișcarea dna este una tactică. Adică poate redeschide oricând cazul, cazul pe măsură ce apar alte dovezi. Florin zice grevă generală. Vedeți că am scris un articol pe bizideiro rol găsiți că acum vreo două săptămâni, cred. Cred că de atunci o săptămână sau două săptămâni despre ce înseamnă greva generală și despre efectele ei. Greva generală e o modalitate, e o armă de tip camicaze. Adică ne distrugem și pe noi. Distrugem țara, cum ar veni. Codruț, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Bună ziua, să încerc să trec peste amărăciunea momentului, pentru că, uite, zilele astea în care am avut așa o vagă impresie că întâmplăm ceva în țara asta, noi ceilalți, noi cei care ne simțim poate des nereprezentați. Că întâmplăm? Acolo sus, întâmplăm, adică producem întâmplări. Foarte e interesant acest... De Foarte interesant. Da. Uh, am crezut că suntem reușim să devenim un mic motoraș care să provoace întâmplări la nivel public, iar acum descoperim și asta trebuie să devenim din ce în ce mai conștienți. Uh, noi am manifestat destul de punctual, împotriva unei Ordonanți. întâmplări uh, ordonanțe, unei după legislative Așa. ascunsă, ca și ordonanță, mă rog. Uh, și împotriva unui partid și aliatului lui, dar trebuie să devenim conștienți că oamenii ăștia de la putere sunt în linii mari aceiași de 27 de ani. Ei, în timpul ăsta, ei n-au stat degeaba. Într-adevăr, România a stat în loc, dar structurile lor de putere le simt ca sunt Nu sunt, sunt aceiași simple. de 27 de ani. Vă contrazic. <laughs> nu sunt aceleași persoane, dar ca și organizații ei nu s-au schimbat fundamental. Uh, nu aș vrea să intru în exemple cum s-a schimbat uh, senatorul sau deputatul cutare sau directorul de minister cu tare cu fiul lui sau cu agiotantul lui. Ei ca și mentalitate, ca și grup, au rămas aceeași. S-au primenit doar prin, uh, prin persoane noi, dar fără a schimba mentalități. Iar eu simt că în anii ăștia, oamenii ăștia și-au uh, întărit structurile de putere, care merg acolo la vârf, în toate zonele. Nu vorbim de un Ar fi politic. fost așa cum spuneți dumneavoastră dacă n-am fi avut ultimii ani ăștia în care am văzut că sunt, că au probleme în care a apărut uh, toată această poveste cu un DNA eficient aici, care a obținut condamnări, a trimis la pușcărie a demonstrat că au furat și așa mai departe adică să ne să înțelegem codruț, mine. codruț, nu împărtă și în punctul de vedere, că ascultați mă The puțin. -a existat dacă, dacă lucrurile astea s-ar fi întâmplat să zicem în 2007, 2008, 2010 chiar, așa cum ați văzut uite, în 2007 s-a produs acest tip de dezincriminare, am și uitat de el, eu am uitat de el eu, care sunt jurnalist, și cu asta mă ocup, citesc tot ce se întâmplă. Dar îmiite poporul. De ce? Pentru că poporul a trecut rapid. Era ceva firesc atunci să se întâmple asta. Acum reacționăm pentru că am ieșit da. din firesc cu acelor lucruri și pentru că ceva s-a schimbat în țara asta. Cum zicea domnul Popescu, noi acum asistăm la o revenire a unor forțe care și-au cam luat-o pe coajă în ultimii ani. Exact. Vorbeam de cei de ani ăștia în care noi am stat oarecum pasivi, am crezut că nu avem ce să facem, că așa e firesc și descoperim de desubturile structurilor de putere cât de solide sunt încrengăturile astea. E absolut relevant și dar se poate multiplica. Exemplu domnului Dorneanu. Ăsta a fost șeful Camerei Deputaților, adică unul din cei mai importanți oameni ai unui partid politic. Deci este un om politic prin excelență. Ori el acum este ultima instanță juridică a statului român. Nu este o instanță instanță juridică. Asta spun asta mereu. E Eu, e această confuzie e. Import, e importantă, toată lumea o face. Deci, Curtea Constituțională nu este o instanță judecătorească. Este o instanță politică. politică. E o instanță de arbitraj. E ultima instanță de arbitraj Corect. constituțional. Așa e. Este ultima barieră teoretic între Constituție și cei care ar încerca, prin forța pe care o dețin, să o calce. Acum descoperim că nici Constituția nu e foarte ok sau că ea poate fi interpretată cu ajutorul acestor instrumente numite curte constituționale, dar astea sunt probleme la vârf. Știm cu toții că problemele vin piramidal în jos până la nivelul primăriilor și a descentralizatelor unde se întâmplă același lucru. Uhum. Avem un actor nou politic ca să trec la partea de acțiune numit Stradă, care dar va fi foarte greu să se coalizeze. Dar avem deja un exemplu foarte fain în Ungaria, unde niște băieți tineri au reușit să contracareze un proiect al totalitarului conducător de acolo prin faptul că aduna trepede un număr covârșitor de semnături. Adică, peste tot, prin acces la informație, reușim foarte repede să diseminăm ideile bune, iar oameni buni și oameni care gândesc în România am demonstrat că sunt suficient. Propuneți ceva mai Acum concret, vă rog, contrași. Codruț? este în mod clar nevoie ca oamenii buni să se implice în politică, în acțiuni politice concrete. Deocamdată e protest. Protestul e o formă de da. nu știu cum să-i zic, de galerie. Nu. Okay, nu e o formă de galerie, manifestare dar... politică. Deci, să nu da, ne ferim de cuvântul ăsta protest. politic. Protestul acord, este o formă dar, de simplu. manifestare politică. Dar, Așa atenție... Galerie e o formă de manifestare sportivă. Dar nu joacă sport. Nu poate să -i... Poate doar să influențeze. Corect. Așa dar. și protestul influențează. Dar dacă noi nu vom da speranță celor din stradă că există oameni pregătiți și dornici să se implice politic acolo la nivel decizional, da. atunci strada nu știe către cine să-și orienteze energia politică. Codruț s-a mai întâmplat negativă, asta motiva. odată după colectiv da, și v-am spus că au apărut forțe politice, au apărut oameni de acolo plecați din stradă care au vrut să intre în politică, dar nu li s-a permis. A fost făcută o lege electorală care să-i excludă. În fiot. Păi ăștia sunt pașii, dar dacă sunt oameni suficient care vor dori lucrul ăsta, da. vor putea să facă același gen de presiune ca legea asta să se modifice. Asta e primul pas. Okay. Pașii concreți trebuie făcut de către cei care se pricep foarte bine. Deci ce propuneți noastre? Celor... Să facem asociații un partid sau civice, ce propuneți, că nu e clar? Asociații civice mărunte cât Așa. mai multe, pentru că orice vârf ar fi contestat puternic. Ăștia sunt mult prea puternici ca să lase un om să se ridice. Oricine a încercat a fost repede pocnit în cap. Asociații civice mărunte care să înceapă să conlucreze și să lovească punctual acolo unde descoperă disfuncționalități. Să începem în primă fază să scoatem la lumină ce fac ăștia, pentru că oamenii când vor vedea ce fac ăștia din spate? Da? Puterii, nu vom reuși mai mult decât în de se... să facem asta, domnule. Pe bune, adică nu vă faceți iluzii. Sunt jurnalist Eu, vechi. vreau să fiu pozitiv, că avem ce face. Că dacă nu, okay. na, suntem la distanță de 15 euro. Bine, zile de Blue Air, sau, gata, gata. Să facem nu niște asociații zi. civice care să arate lucrurile. Vă mulțumesc pentru opinii, Codruț. 0372069599. Teodor, bună ziua. Bună ziua, domnule mai securan. Vă ascultăm. Um... Părerea mea este că decizia Curții Constituționale a fost corectă. Da. De ce? Pentru că în sfârșit, după foarte, foarte multă vreme, încearcă, cel puțin încearcă să, să separe acele puteri. E vestitul principiului da, pe care îl știm cu toții separația puterilor în stat. Și dumneavoastră, în introducerea, stați vă puțin, în introducerea pe care ați avut o la emisiune, să vorbeați de legalitate. dna este condamnată acum prin decizia asta că legalitate. Eu aș vrea să vă contrazic. Nu, n-am zis nimic de felul ăsta, stați. Deci, încă o dată, legalitatea unor fapte, da? Când e vorba de fapte descrise de legea penală, le investigează procurorii, corect? Perfect, perfect, okay. adevărat. Bun. perfect adevărat. Principiul legalității nu spune probleme. că nu e nimeni mai presus de lege și că deci nimeni nu poate încălca perfect. legea, dar Curtea Constituțională perfect. zice că principiul ăsta al legalității în legătură cu faptele guvernului, mă rog, nu există guvern, a membrilor, a unor oameni, da? Le verifică Curtea Constituțională, nu procurorii. A, asta am spus, nu altceva. Cortea, din, punct de vedere, din punct de vedere constituțional, respectării Constituției. Iar curtea a insistat, în acest caz specific, a insistat pe separația, necesitatea separației puterilor în stat, care n-a mai existat. Da, deci, adică eu dată... n-am întâlnit nicăieri, e da? iertați, doar și-am terminat o frază, n-am întâlnit nicăieri un asemenea tur de forță făcut de reprezentante justiției care să Combată legislativul. Adică, nicăieri, la nicăieri ce vă referiți? La ce anume? Care e turul de forță? La turul de forță, făcut în toată mass media română și străină, de către uh, doamna Chioveșii și domnul prim-procuror. Mai exact, la, numai... la ce anume vă referiți? A, la declarațiile făcute păi, de Chioveșii? La, la declarațiile, da, declarațiile lor care spuneau, care comentau un act legislativ. Okay. Una, și... Nu îl comentau din punct de vedere al legalității, îl comentau din punct de vedere politic de data asta. Iar ta, okay. Deci dumneavoastră, spuneți așa, Teodor, procurorul general și șefa DNA ar fi trebuit să comenteze ordonanța 13? E corect? Am înțeles bine? Ar fi trebuit să o comenteze din punct de vedere legal, nu din punct de vedere politic. Păi, da, da ok. Ok, ok. Sunt de acord păi. cu dumneavoastră numai că uh, ordonanța respectivă producea o mare disturbare a activității. Asta a spus Chioveșii. Da. N-a spus altceva. ce au muncit până atunci... Nu este, treaba, nu este treaba lui Chiovesi să facă să facă legislația România. Este treaba ei. Bine. Simplu. Ok. Da? Mai doriți să adăugați ceva, Teodor? Vreți să vă, dar nu vă dau un singur exemplu. Așa. Acum, în Belgia, este un mare scandal. În Belgia e mai tot timpul scandal. Da. Implicat, da. Da, în care Parlamentul Parlamentul Belgia, atenție, a dat o lege care spune, care favorizea să, comercianții de diamante și o, soție, o bancă foarte mare, nu-i dau numele. Credeți că s-a întâmplat ceva cu ce se întâmplă în România? Legea este pe bune, este tată. Da? Dar credeți că s-a întâmplat ceva similar cu ceea ce este în România? Păi, nu, adică, dar noi n-am avut fel, un astfel de act din partea Parlamentului. Noi n-am avut așa ceva. E legislativ. Nu, forme form, tot totul legislativ. Ok, da. bine. Teodor, dacă mai da, doriți deci, să. Deci nu e nimic Bun, de făcut, tot e, în regulă, Vare suntem vedele. bine, da? Ziceți că suntem bine. Vă mulțumesc. 0372069599. Adrian, bună ziua. Nu, Adrian, călin bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm. Um... Sursa problemei, moi să eu zic că democrația în această formă este o sursă a problemei. Știu că mă vei ataca la această opinie, dar democrația reprezentativă cu vot universal generează o putere a mediocrației. Mediocrație care poate fi ușor prostită și ajungem într-o situație. Depinde de gradul care... de educație al societății, domnule. Corect! Și ajungem la o altă sursă a problemei, care are o altă sursă a problemei și are o altă sursă a problemei și până la urmă mediocrația este sursa problemei. Trebuie să ridicăm această propuneți medie propuneți să ne drău. întoarcem la feudaliz sau cum? La votul nu. cezitar? Care e opinia da, noastră? Uite, de exemplu, un vot cezitar bazat pe cine contribuie și cu cât. Mm -hmm. și pe CNP. Avem eu nu doresc să trăiesc într-o astfel de țară, Călin. Eu cred în democrație. Meseria mea nu Ajunge există, eu... să știți, fără niște libertăți care țin de democrație, libertatea corect, de expresie. Corect, și eu, sunt, și eu sunt de acord cu democrația ca principiu, dar o democrație cu un vot în care cel care votează, votează proporțional cu cât contribuie la bugetul acestui stat, mi se pare o vot de o democrație mai fair play. Ok. Bine. vă mulțumesc, Bun, vă mulțumesc pentru opinie de acum. Așa. venim la problema de acum da. soluția noastră cred că constă în articolul 2 în punctul 2 al articolului suveranitatea, 50. nu? nu al articolul 150 ah. al Constituției. Okay. 500 de mii de oameni pot iniția modificarea Constituției. Okay. Ar trebui să o facem săptămânal. Și să cerem o țară feudală să, nu, prin noua să Constituție? Nu, să cerem o Constituție care să repare probleme pe care le știm că le avem. Un referendum nerespectat, uh, un număr de parlamentari prea mari o situație de lipsă de reglementare în condițiile în care un referendum invalidează inițiativa de suspendare a președintelui de către uh, Cameră, uh, avem o Constituție plină de găuri. Avem avocați capabili în această țară care pot propune o Constituție mai bună ar trebui ca această Constituție mai bună pe care oameni care știu despre ce este vorba în drept, ar putea să o scrie, ar trebui propusă săptămânal. Interesantă, interesantă de democrația asta. Cum strângeți dumneavoastră, domnule, dacă a fi vot cenzitar 500.000 de mii de semnători? Ia spuneți -mi și mie. 20 de mii de oameni care sunt pe plus la contribuții la stat în fiecare oraș, în fiecare județ. 20 de județe este. scrie în articolul nu 150. Exact, nu e greu să-i găsești. Bine, nu să găsești Bine că am reținut partea a doua Iertați-mă călin, n-aș vrea să ne întoarcem La feudalism, ideea asta cu modificarea Constituției, eu însumi o promovez Am scris deja șase articole, lucrez La al șaptelea în legătură cu asta, vă mulțumesc Cristi, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm uh, După părerea mea Moise Cred că politicienii și nu numai politicienii, toți cei care lucrează la asta ar trebui trași la răspundere și de cetățeni pentru ceea ce fac. <laughs> adică. <laughs> adică zi de zi îl prins politicianul ei pe, ei. pe stradă și îl trași la răspundere. Ia zi-mă Discuți cu el. Nu, domnule. Nu pentru există ce? așa ceva. Domnule, asta e definiția haosului, cea pe care o înaintați dumneavoastră. Pentru asta există. Da, curte constituțională, dacă nu parchet. Ba, că vedem, nu mai vrea. Vedem ceea ce fac. Toți sunt cu ei. Eu cred, pot să spun o întâmplare. Eram la firmă un weekend și a venit din da. PSD. Nu, mai, nu dau nume. A venit un politician. Cei de acolo l-au recunoscut, recunoscut un domn și l-a întrebat. Domnule, de ce ați dat ordonanța asta? De ce ați făcut lucrul ăsta? Nu i-a răspuns, bineînțeles, nu știu ce. Cineva i-a mai spus ceva. La un moment dat s-a ridicat persoana respectivă și a plecat din sală. Dacă toți am face așa ceva când ne întâlnim cu ei, să încercăm să vorbim cu ei, eu cred că ei ar avea o altă atitudine. La ce film? Și dacă toată lumea era a întrebat să vadă, ce, film? Ceea ce fac. La ce film erați? Ceva cu Ken Rivers, ultimul, nu știu, un nume. Bine. Ciudat. Ultimul. Ok, deci dacă toți cetățenii s-ar ridica din sală atunci când un politician ar intra la film și ar pleca și l-ar lăsa singur acolo, politicianul respectiv dintr-o dată ar avea curaj el să-i zică lui Dragnea, bă, nu-i bine ce faci, domnul grindean, nu-i frumos, uite, pleacă lumea de la film când intri în sală. <lum> Glumesc. Alin, bună ziua! Te salut, Moise. Ce e de făcut, Alin? Revin la această întrebare. Ca să nu avem o discuție chiar degeaba. Problema este că ordonanța, decizia curții nu văd cu ce anume creează probleme. Pentru că, da? O să și motivez. Așa. Este o decizie care stabilește faptul că nu are voie justiția să intre în treburile guvernului pe parte de legislație. Dar, dar nu știu în ce constă sesizarea. Uh, șefului senatului Călim Popescu-Tăricianu. Pe oportunitate dat... și legalitate. Să verifice Curtea Constituțională existența unei eventual conflict între puterile statului generat de începerea urmăririi rem, nu știu dacă a zis și chestiunea asta ADN a DNA-ului, vis-a-vis de oportunitatea și legalitatea emiterii Ordonanței 13. Păi da. Dar pe... nea nu anchetează guvernul. Așa este. Da, DNA vedeți de ciudată... anchetează niște oameni. Da, domnule, dar așa au făcut-o. Deci așa au făcut-o. Într-adevăr, a fost o pasă-pasă, că nu e nimic întâmplător în Danemarca. Dacă dați un pic așa înapoi, putreziciunea, o să vedeți acolo că Tăricianu a așteptat până Curtea Constituțională a dat decizia în altă sezizare pe conflict între puteri, venită de la avocatul poporului. Nu, de la CSM. De la CSM care a zis, ia vedeți dumneavoastră, cumva, Ceea ce a făcut guvernul acum nu lasă justiția fără treaba ei, ceea ce e un conflict și curtea a zis, nu frate, guvernul poate să dea ordonanțe, punct. După care imediat a doua zi domnul Tăriceanu a băgat plângerea asta la CCR că e președintele senatului și poate și CCR a venit acum și a zis, ce faceți acolo, Anchetați guvernul, păi nu vă e rușine? Păi dar nu asta faceți de neau! Nu, așa este, Existează... însă la cum este formulată, domnule, la cum e formulat cel puțin comunicatul ăsta, e ceva de te doare capul. Zice așa, Curtea a reținut că în acord cu raportul privind relația dintre răspunderea politică și răspunderea penală în ceea ce privește activitatea membrilor guvernului, adoptat de Comisia Europeană pentru, Comisia Europeană pentru Democrație prin drept Comisia de la Veneția, într-un stat de drept guvernat de principiul separației puterilor, standardul de bază ar trebui să prevadă procedura penală să nu fie folosită pentru sancțiune pentru divergențele curtea Constituțională zice că DNA-ul e instrument politic și că ce a făcut cu această anchetă a fost să căsăpească niște politicieni. Asta zice Curtea Constituțională. Comunicatul, ccr ului îl pe site-ul lor. Hai să vedem și motivarea curții cu privire să la acest lucru. Pentru că nu știam că poate CCR-ul să împiedice anchetarea penală a unor membri ai guvernului. Curtea constituțională, pe păi în... cum? Nimeni nu are voie, nimeni nu e mai presus de, când zice nimeni nu e mai presus de lege, înțelegem, Constituția e mai presus de lege, deci nu e nimeni mai presus de Constituție, în sensul e ăsta. E legea fundamentală, dar CCR-ul în același timp da. nu cred că poate împiedica prin motivare, și probabil o să vedem mai bine în motivarea respectivă, anchetarea penală a da. unor membri ai guvernului sau a oricui. Bine. Vă mulțumesc, Alin, pentru opiniile dumneavoastră. Stăm, privim, analizăm, trăim în România. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce ni se întâmplă. Mie mi se pare că trăim o perioadă istorică, cu condiția să o înțelegem toți de data asta. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.